Nikiwa waziri mwenye dhamana ya masuala ya Afya, nchini, kutuwa tamuko kuhusiana matukio ya hivi karibuni, yali kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, kuhusiana na vitendo vya kusikitisha, wanavyofanyiwa watumishi wa sekta ya Afya, wakiwemo madaktari, kama vile kushambuliwa kwa maneno na vipigo. Pasi na shaka, vitendo hivyo, vitaathiri upatikanaji wa huduma bora za Afya, kwa wananchi wanaopewa huduma hizo hususan wa kipato cha chini. Matukio haya yanajumuisha tukio lililotokea tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2016 katika hospitali ya mkoa wa Mtwara Ligula ambapo Dr. Dixon Sahini alishambuliwa na ndugu wa mgonjwa aliyepelekwa hapo kuhudumiwa. Nimesikitishwa sana na tukio hili na ninalaani vikali matukio ya watumishi wa afya kushambuliwa kwa maneno au kwa vitendo na wananchi wanaopatiwa huduma au ndugu zao wanaohudhuria katika kupatikana kwa huduma hizi. Jambo hili likiendelea litawavunja moyo watumishi wa afya na hivyo kuathiri upatikanaji wa huduma bora kwa wananchi hasa wa kipato cha chini. Ningependa kuwafahamisha wananchi kwamba kwa ujumla wake sekta ya afya inakabiliwa na changamoto nyingi sana katika maeneo ya miundombinu, dawa na vifatiba, watumishi wa kutosha, pamoja na kuwa na watumishi wasiozingatia siyozingatia ni dhamu, weledi na maadili katika kutimiza majukumu yao. Ninatambua kwamba changamoto hizi zipo siku nyingi na zimekuwa zikitaftiwa majawabu na serikali za awamu zilizopita ikiwemo ile ya awamu ya nne. Lakini sote tumashahidi kwamba Seirika ya awamu ya tano chini ya uongozi wa Mwishima Dr. John Pombe Magufuli, raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inachukua hatua za maksudi katika kutatua changamoto hizi likiwemo pia sualazima la utendaji unaozingatia nidhamu na uwajibikaji. Kwa hiyo lina sana wananchi wanaopatiwa huduma katika vituo vyote vya afya kote nchini kuacha mara moja tabia ya kujichukulia sheria mkononi, na kufanya vitendo vinavyoweza kuwakwaza watumishi wa afya. Kwa vile nchi yetu inafuata misingi ya utawala unaozingatia sheria, ni vyema wananchi wakafuata taratibu zilizowekwa, wanaopohisi kwamba hawakupatiwa huduma za afya wanavyostahili. Ndugu wananchi, aidha nachukua fursa hii kuvitaka vyombo na mamlaka husika kutosita kuwachukulia hatua wananchi wote wanaokwenda kinyume na matakwa ya sheria ili kuhakikishia watoa huduma za afya usalama na amani